begin met paar verse uit Jesaja 53 hy het nie skoonheid of pracht gehad dat ons na hom sal kyk nie nie die voorkomst dat ons van hom sal hou nie hy was veracht en dier die mense verstoot een man van leiding wat pijn geken het iemand vir wie die mense die gezicht wegdraai hy was veracht ons het om nie gereken nie Toch het hy ons leiding op omgeneem. Ons syktes het hy gedra. Amen. Gemeente mag daar vanochend ook vir julle genade en vrede in oorgoed wees. Amen. Ons thema vanochend is uh, Gethsemaniese strijd. Uh, ek sien, Tien is baie mooi die voorsang nie uitgesoek wat daarby aangesluit het rondom dit wat in die tuin van Gethsemanie gebeur het. So ons gaan vanochtend soe bieke daar met mekaar saampraat. Um, en dan kan ons die toewijdingslied, ons kan dit staande sing vanochtend. Vervul o Heer my hart met stille weiding, waar ek erdenk die diepte van die leiding, hoe u daar in die kruis van my gesterf het, my huil verwerf het. Ons sing al 5 versies van die 391. MUZIEK uh, 22, ons gaan die tekst ook op die skerm wees. Lukas 22. Kom, ons bid eersam. Hier as ons in die ochend ook hierdie paar liedere gesing het en net met die voetum ook gehoor het van Jesus, sy leiding, dan, is ons eindelijk maar net verslaan, stom. Ons besef, dat u dit vir ons gedoen het, in ons plek, vir namens ons. Ons het nie vanochtend woorde nie, ons wil maar net ons leven aan u kom toewaai. En wanneer ons nou gaan wees, het die woord, Heilige Gees, ons bid dat u die woord van ons sal oorbreek dat ons iets sal verstaan van die diepte en die omvang van die leiding. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vers 39, Lukas 22 Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte oor Luifberg toegegaan en sy disciples het om gevolg. Toe jy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat jylle nie in versoeking kom. Hy het omtoe van hulle afgesonder omtrend so ver as een mens met een klik kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as jy wil, Neem toch hierdie leidingsbeker vir my af weg. Laat nogthans nie my wil nie, maar u wil geskiet. Een engel in die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangst geraak en het nog ernstiger gewid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Ons lees net tot daar saan. ek uh, moet dan vir julle compliment gee, as ek nou um, julle gemiddelde ouderdom kyk, dan wil ek nie raai wat het is nie. Maar ek ontdek net al hoe meer, hoe rekenaarvaardig en bedrewe en selfoonbedrewe allemaal van julle bykans is. So as ek nou so bykie rekenaartaal gebruik, dan sal julle nou vanochtend verstaan, um, as ek so afskop. Dit iemand wat een keer amekaar sy wachtwoord vergeet het. En in geval jylle moet weet wat een wachtwoord is, het is een paaswoord. Wat amekaar sy wachtwoord vergeet het. En om hierdie probleem toe nou te oorkom, het, um, het hy het eindelijk sy wachtwoord veranderd na incorrect. En elke slag, as hy sy wachtwoord vergeet het, dan het sy rekenaar van gesê, jou paswoord is incorrect. En dan het hy gebeet, um, my, my wachtwoord is incorrect. Ek uh, hoop nie jylle, verander jylle wachtwoord ook na incorrect nie, want dan gaan die meeste van ons by daie rekenaar kan inkom, en jy wil die dit graag heen. As ons vanochtend dink oor dit wat by Gietseem aan die gebeur het, en ons sê mekaar op grond van dit wat ons gelees het en wat ons net toe gesing het dat dit uh, een moeilike ervaring was dan wil ek van ochtend vir jou sê dit incorrect as ons dink Jesus sy ervaring in die tuin van Geek Seem was maar net een moeilike ervaring dan is ons verkeer dan is ons incorrect. In teendeel, een van die liedere wat ons net heb gesing het, het gepraat van die strijd. Die Engelse woord battle. Die ander Afrikaanse woord wat ons so kon gebruike, oorlog. En as ons sê dit was een strijd of oorlog, dan moet ons sê die strijd aan die tuin van Gietseman, was een van die grootste oorlogen wat dan was. Nou in die geskietenis van die mensdom was daar baie oorloer of strijde, ek weet nie of dit nou uh, um, goeie meerfoud is vir strijde, um, wat die gang van die geskietenis beïnvloed. het. Ek denk sommer aan die dag, die 6e juni 1944 toe duizende geallieerde machte Berlijn ingestorm het en as daar die inval nie suksesvol was nie wil ek waag om te sê dan het ons onder die bewind van Hitler vandag amal tyds gepraat maar dit was een keerpunt gewees van wereldoorlog nummer 2 ek dink julle wat nou uit, uit daai tyd het kom en wat as, as jong kinders dat ik iets daarvan beleef het um, sal weet dat die meeste oorloog so een of ander draaipunt het, of verkeerpunt het, wat het in een in richting instuur. En die oorlog om ons hart, die oorlog om ons leven, die oorlog om ons siel, noem het wat jy wil, is daar ook een belangrike keerdatum wat ontzaggelijk belangrijk is ook vir hierdie tyd waar ons is. Ek dink ons sal nie ver verkeerd wees as ons vanochtend sê dat dit wat in die tuin van Gethsemane gebeur eindelijk een van die belangrijkste oorloof was oor wie wen ons hart en ons siel en ons leven as mensen. Die Bijbel vertel dat Jesus na die van Gethsemanie gegaan het om te gaan bid. Nou die naam Gethsemanie, kom van twee Hebraeuse woorde, die ene is Gad, en die ene ene is Shemone, as ek nou die Hebraeuse recht uitspreek. Dit beteken letterlijk, olie, pers. Nou, ons het het gesien ook, dat hy na die Oluisberg toe is, so heel waarschijnlijk was daar, aan die tuin van Gethsemanie, baie olijfbome wat, wat eie was in daie tyd. Um, en daarom maak het sin dat daar in hierdie tuin ook een olijfpers was. Nou die interessante is dat olijwe nie geplik is in daie tyd nie. Die, die, die jode lappe onder die boom ge, gegooi en dan het die stokke gevat en die takke geslaan en dan die olijwe afgevat. Binnen die, die lappe, dan het het het so by mekaar gemaakt. En nou was daar een proces hoe hierdie oeluiwe omgesit is in olie. Dit lyk vir my, hy het amper al van gat in die grond gegrabe, kom ons noem het die troch. En dan het hy daar ingegooi, hierdie oeluiwe, dan het hy een groot klip gehaad met die oud paal wat boop hierdie klip vastgemaak was. En dan die ander kant is aan die donkie vastgemaak en hy het nou maar so in die rondte geloop en die klip het hierdie oeluiwe gemaald. Dit is die eerste deel van die proces. Die tweede deel van die proces is dat die pasta, of wat jy dit ook al wil noem, dan in sakke gesit is en dan is hierdie sakke boop mekaar geplaas. En dan het hulle een groot dik stomp gevat en die stomp boop hierdie sakke neergesit wat die afwaartse kracht uitgeoefend het op hierdie sakke. En dan die olie wat dan daar gekom het, is wat, wat ons vandag tal die virgin oil noem en dan in die derde plek om nog die laatste bekie olie uit die sakke um, te pers het hulle gewigde klippe aan hierdie paal gehang om nog groter afwaartse druk uit te oefen om die laatste bekie olie uh, uit te pars uit die oliewe dit was nie toevallig dat Jesus in die tuin van Gietsemer die nacht gaan bid het. Iemand skryf hier oor, dan sê hy on this night Jesus would experience a soul-crushing struggle. Sy leven is letterlik onder druk geplaas, um, gepers, die laaste bekie leven uit hom, soos wat dit aan die kruishoud ook sou gebeur. Jesus was onder ongelofelike druk en stets. Dis ook om hy na sy vader roep en sê, Heere, as die die weke by my kan voorbij gaan, asjeblief, laat het niet gaan. Sy sweet, lees ons, het soos bloeddruppels geword. Die letterlijke vertaling is, Dis bloed wat met sweet gemeng is. Nou, hierdie toestand is nie een toestand wat eindelijk uniek is nie. Nou, ek weet nie sy medische kenners van ochtendie by ons, hulle gaan my dag recht help, maar die medische term vir hierdie konditie is hematidrosis. Dis wanneer die haarbloedvate die zweetgaaikies begin lek en bloed dan in die zweetbeland. So as ons nou dink aan Jesus wat in die tuin van Gethsemanie is en hy is onder geweldige druk want hy weet hy moet binnenkort sterf dan is hy letterlik soos een olief wat saam gepers word om die olie uit te kry en as, as die olie wat ek om nie genoeg is word dan het nog gewig te gaan om die laaste biekie uit die olief uit te kry. Dis wat eindelijk gebeur in Getseman. Schies vir die Engels, ek lees dit um, in my oplees oor die teks Perhaps the most heited king in French history was Charles the 9 In 1572 the Catholic monarch ordered the Saint Barclameo Slaughter in which over 10,000 French Protestants were killed. The stress from this guilt, from his guilt, drove him crazy. He died at 23 from hematidrosis. Blood began to seep through his pores and he died in agony. This condition is rare, but most people die of it. And I'm saying here, O, That's how close to death Jesus was in the garden of Gethsemane. Reeds in die tuin van Gethsemane was Jesus so nabij aan sy dood dat het amper nie snaas is. Vrienden, ek wil afsluit um, toe my Flores gaan met ons deel oor arbeidsbediening. As, as die goed in hierdie leidingstijd by ons in sink. en ons dalk in die tyd na, na goeie vrijdag toe so biekiek gaan herkou oor dit dan is het net te groot vir my gedag om te dink dat Jesus in die tyn van Gethsemane so saam gepers is soos een klomp oorleide op mekaar en vir wie hy dit gedoen, vir wie die die leiding dierloop vir jou en vir my is dit met die beste mis in die wereld en ons word gebombardeer met die klomp negatieve goed in die korante deestap uh, het is so dat die mens amper nie meer met die korante wil lees nie die goeie mis van die ochend is dat Jesus hierdie ongelooflike of dat het eder sê God loofelike leidingspak geloop het vir jou en vir my. Hoekom die eerste bied wat ons van ochend gesing het, want so lief het God die wereld gehad, vir jou en vir my gehad, dat hy sy sien wie die bad laat hoop. Hy moet hierdie goeie wees, dat Jesus' leiding ook vir my was, dat het in my plek was wat hy daar geleid en het eindelijk gesterf het, moet hierdie goeie wees, moet ons uitbeweeg. As ons die Heerse gesteerd is, in my gesin, in my vriendeken, in die groepie samend wie ek stap, of golf speel, of, of, of die aerobics doen, dis met hierdie wootskap, dat die Heer in my stuur, met my, my familie toe, na my dorp toe, na my mens. En dis waar my arbeidsbediening ook vir ons helpt. Om jy sê, die gestuurtheid van ons, moet hierdie ongelooflike goeie nies, excuse nou vir die simpel prentje, maar dit is kostlik hierdie ouseentje wat sê, yes, dit die beste nies ooit, die beste nies ooit, dat Jesus' leiding vir my was, so dat ek kan vry wees, die lewe kan heen. Vat hierdie goeie nies, en beweeg hy daar heen. Amen. Lene, ek gaan een paar omlikke van stilgebed vra. Um, ons tyd gaan ons bekie vang as ek nou nog langer aangaan. Um, die gebedsake is op die uh, weetnies. Um, ek dink Pieter het van dit aangehaal ook of uitgeligd. Daar is die hele klomp die is wat onder operasie was. Kijk op die weetnies asjeblief. Plak om ten jou ijskast vast om te magneer en bid in die weet vir die sake wat daar op geluist is en um, kom ons gee paar oomlikke van stilgebed vir ons nie, en hier is een eenwoordigheid dat met indrunk dit wat ons op pas gehoor het Vader, my dankie dat die liefde vir ons so onbeskryflik groot is dat jy oor die sien prijs gegeet geoffer het die lewe uit om gepers het so ons nie hoef te sterf nie maar die lewe kan nie met die offer heren kom eer ons nie as die gekruisigde Heer Jezus, wat geleie het, maar wat ons weer opgestaan het, om aan ons die lewe te omgeven. Ons bid, dat jy ook die offer sal gebruik, om die koninkryk hier, en verder weg, te bou. Amen. Goedemiddag, my dankie hier vir uh, die, uitmodiging in die eerste plek om namens arbeidsbediening vir oogende wele te kan wees en ook vir die baie aardige verweldome want um, jy het nou daarna verwees dat ek nou die afgetrede dominee is vraag iemand van my gistere wanneer jy sê nou doe nie, hoe val ek voel het om afgetrede wees ek sê nie ek van vermoorde by die oude mense woord want kyk ek het nie een koeke kloe wat dit is om af te trainen, ek het my, my eerste ervaring, ek het uh, nog nooit een geleentheid gehad die weet om iets daarvan te beleven nie. Um, ja, op die stadium voel het vir my veel eerder ek weer een Boeing met een engine in een stormwind op een plaaspad land. Dit is rechtig baie weer mekaar, maar baie dankie dat ek die bij julle kan lees vir ochtend. Ek gaan proberen om een paar sinne te sê oor arbeidsbediening. Arbeidsbediening is een baie, baie belangrike deel van uh, ons kerk se getuienis dat Jezus die Heere is in die marktplek, in die wereld van werk. En arbeidsbediening helpt gemeentes om wat er meneer ook al gestalte te gee aan die belangrike deel van ons werk Ietsie oor ons geschiedenis liewe vriende, uh, arbeidsbediening in die weeskap uh, is meer as 100 jaar oud. Het uh, uh, is, is nie een fly by night in KD. Het is meer as 100 jaar oud. Begin as uh, Ruiwee Ministerie omdang jylle nog, spoorwegbediening in daie tyd. In tussentijd het ons uh, twee drie belangrike skuiwe gemaakt in die geschiedenis. Die eerste is dit is een uh, interkertelijke bediening, uh, omdat dit nie net enkele mense is wat in, in die marktplek werk nie. Uh, ons focus het uitgebrei, ons focus nie net meer op die spoorbediening, maar ook op die industrie uh, op die vissers, op die sê uh, jy wat in, by die kaap in die haven kom en in die afgeloep van 5 jaar oog op die landbouwsektor hier in ons kontraak. Uh, ons is gestree by die government as een land prophet ook in die leisje. Dit is ons geschiedenis. Ietsie oor ons theologie, uh, ek het dit so geniet jammer by jou intreerede na nou die nacht toe jy verwijs het na my Jezusse intreerede onthou u nog die dag toe daar in die synagoge uh, instap en die mense kyk om so op en af en vraag van wie is u wat kom u hier doen? is u daar nie die kapentigse kintie? Toen sê, in die Engelse vertaling sê I can't do set with captives free Ik kan dit ek weet ek daar hy stuk gaan lees na nee. jy daar so baie mense wat in die markplek lewe met a slagoffer mentaliteit ek is a slagoffer van apartheid verschoen my tok asjeblief ek kan nie help nie ek is a slagoffer van BEE e. e. verschoen my tok ek kan myself nie help nie ek is a slagoffer van my achtergrond of my omstandighede Jesus gein to set the cat is en ek denk arbeidsbeding het een wonderlijke geleentheid om in die wereld van werk, die Heerskap en die bevrijding van Jesus Christus uh, door sy kruis dood ook bekend te maak. Ek gaan daar ene keer oorslaan. Dit is ons filosofie. Uh, ek wil graag vir julle daai een wees. Dit is een nachtfoto van Zuid-Afrika. Kan julle dit sien? Buitenlijn van Zuid-Afrika? Heel het? Ons praat van die nieuwe werkelijkheid, die nieuwe the new reality in Suid-Afrika. Ons beleef een bevolkingsverschuwung uit die platte land uit, stroom mense na die lichies. Want die lichies is die plek waar daar hopelijk beter levensomstandighede sal wees, beter besoldiging, beter gesondheid, beter skole, 'n beter lewe, beter behuising en, en, en, en, en dan stroom die mense na die luggies op soek na 'n beter lewe. Nou die geschiedenis moest vir ons 'n sleg streep op hier in zuid afrika 'n Hierdie evolusionêre ontwikkeling wat nou oor 100 jaar moes eintlik plaasvind, vind nou hier in Suid-Afrika 25 jaar plaas sê dat daar is net nie genoeg daglig op die dag om water en sanitasie en huise en paaie daar is net nie genoeg daglig om nou alles te probeer doen wat in 100 jaarse tyd moes gebeur het en die gevolg dat die krom van die mensen wat uit uit die platteland uit stroom naar die stedelike gebiede toe Uh, is diep ontmigtig en het gehoopt vir een beter leven en wat ontkrijgene en dis waarom dit in Hermanus gaan en de Doorns gaan en nou weer in Alexandra gaan en oor ons dit oor, jylle in Zuid-Afrika huil ons die tranen nie We cry guns and bullets Ons grootste uitdaging In Zuid-Afrika is om die vertrouwe weer te herstel. Mense is ongelooflik oor en weer achterdochtig. Ons het een belangrike taal om die vertrouwe te herstel. So in 2016 moest arbeidsbediening in die tuinroute bykie ons bedieningsmodel herbesoek om ons te vergewis of dit nog relevant is en toepasselik is in die nieuwe reality waar ons leven en ons het dit een bykie ingrijpend moes verstel. Ons het uh, saam met een consultant uit Pretoria uitgekik na ons bediening en ons het uh, drie, vier programme ontwikkel saam met vernote wat ons geloof ons op die stadion een belangrijke verskil kan maak in die marktplek. Die eerste is die Bright Star Proudstaag Life Skills Development is die Engels levensstijl uh, vaardighede bestaan uit drie modules en die eerste module help ons die deelnemers aan die werkswinkel om te werk aan hulle eie identiteit ek is nie wat mense sê, ek is nie I am a beloved of God. Verstaan jylle wat dit een ander fundament is op grond waarvan jy jou dagelijkse hartbeid kan verrug? Ek is nie wat die baas sê nie, ek is nie wat die samenleving sê nie, I am a beloved of God. Die tweede moet jylle kyk na die herstel van verhoudings, soos leermense, Uh, verhoudingsvaardighede, communicatievaardighede, konflikanteringsvaardighede, emotionele selfgestuur, enzovoorts, enzovoorts, en die derde modele gaan oor die bemachtiging van leiderschap. Julle wat ons nou in Zuid-Afrika nodig het, is manne en vrouwe, wat daar waar hulle werk kan opstaan en sê nie so nie, so, Dis die hoop en die toekomst van Zuid-Afrika en die programma is nou ingebouw in ons personeel ondersteuningsprogramma. Dan het ons uh, die nieuwe First Light programma, wat vooral op Bijbelstudie groepen, uh, vrouwe groepen, uh, school groepen, en so, as graag wil het ons op, bij jy gerede het vir he die First Light programma om aanbied, en so vier uur programma en so, oor vier weke baie hartelijk welkom, het uh, uh, helpt ons om belangrike besluite oor ons in die te neem die volgende ene kies Traumatic Incident Reduction julle het daar, daar soveel trauma, verlies in die mag plek ook uh, na die dag bel iemand te sê, ek nie, kan julle subblief om ons kom help nie een van ons vrachtmotors is geskaak of gekaap uh, leger draag en die bestuurder is moest handelen en vastgepunt, en die is so getraumatiseerd, uh, kan, kan, kan jylle van ons, ja, jylle, dit, dit was wonderlijk om te ervaar, dat daar die werkgever bel die kerk, om te sê, kom jy En ons het uh, hierdie program, as uh, internationaal, geaccrediteerde program. Ons discipleskap program het ons op die plaas uitrol en dan ons leadership mentorskap program. Ek wees die laatste edie in ons aksenaal op die stadiele financiële gelettertijd. En een opname wat in die begin van, as ek raak onthou, la, in die jaar, begin van jaar, het aan die lucht gebring dat net 30% van Suid-Afrikaanders Dit nou uit alle vlakke en alle stande net 30% die sabbie het om hulle eie begrootingsbehoorlik te bestien en in die wereld van werk is dit kritisch belangrijk jylle uh, Petrol word nederig, kost word nederig, alles word nederig en, en, en, en ons moet mense help om slim te werk met geld in die program daar ooit. Die laaste ene keer wat ek wil verwys, um, ons het in in die in die herbesoek van van ons verdieningsmodel uh, besef dat ons nie meer ons geestelike werkers sommer net kan uitstuur. In die mag plek met een van ons geestelike werkers se lydag amper pak gekry omdat hy bij 'n firma nou en sê ek is namens Agbes hier. Wie sê dit? so ons het uh, een ontwikkel wat bestaan eerste uit behoorlijke identifikatie jy krijg een identiteitskaartje met jy foto en die logo daarop dat jy allemaal kan sien dat, uh, dat jy aan uh, arbeidsbediening verbind is en dan uh, onderteken ons een gedragskoede en ons uh, geef, ons geef ook een werkers toeristing aan die hand van die basisse locatie-transformatie-cursus en my laatste siddentje jang is om te sê ons het uh, Ons het een uh, kantoor in die doord op die hoek van Kradokstraat en Albertstraat, die Alberta centrum, recht voor die engine garage voordeur. Daar is ons kantoor uh, en julle kan het die voor ons daar gaan kijken, daar is ons nommer en julle kan vir ons gaan soek op Facebook, arbeidsbediening aan die tuinhuute en ons het uh, net hierdie week het ons ons uh, die plat stand gemaakt, HTTP, tyd met ons kan nog een lank hier praat maar maar kuisie ek wil jou gewen dit gee misschien in net om presies te sê jy maak ons klaar dit is baie baie baie net dat mennies van ons uit ons aan daar gaan net van die vroegers aansluit ek ons is daai eerste Lukas 10 maar my hart sê ek voel jy op kom op jy sê fokop hier gemeente, van vijf jaar, is ons nie so, die ervaring wat ons hier um, ondervind het, en waarmee die gemeente bezig is, en waarmee hier as lidmate van die, die gemeente bezig is, kom hier ees achter, wanneer jy self te trok raak. En ek was gelukkig om in die getuien, getuienstofisie uh, te trok het raak, en ek ga net so paar voet aanraak, want misschien interesseer het julle, en ek wil die uitdaging van die recht, As al die van julle is wat nog wel betrok raak maak contact met dominee Jan of die sekretaresse of miskien sit iemand van of in die sal waar dat een gedachte het dat hy iets wil doen met die arbeid of met die tuinwerkers, die man het weet of met uh, die huisholpe begin dit en dat ons die julle van die kerkse kan gaan gaan halen, dat is die universiteit of as ons van die julle mense kerkse kan gebruik. Uh, Toen by die Geteinskommissie aangesluit het in afgelopen 2 jaar, het ek gehoor van die persoon wat met wie school op is, wat eenmaal een maand van ons gemeente daar op dienst geef, daar spreeke wat in die omgeving gedoen word, die is een echtpaar wat onderwijs bestunde geef by die school, eenmaal het uh, is aan deel in die cursus wat dit daar kan bie. en dan sien hy vandagse afkonigers van die dames, wat geheikel, bryye geld in te same um, ek is genooi van Luke en Moll om daarin te betu maar nie te betu Ons gaan weer kom lê in wal, balle, samel in wat wat 'n wonderlike boodskap is Baie dankie nou koosie en ek dink Jan, in die geschiedenis van die gemeente is het een eindelike historische dag. By die eredienst nou, by Singshaap Brug, gaan uh, die ses uh, lidmate van, van die gemeente, wat nou die akkreditatieprogramm voltooie, gaan hulle akkreditatiecertifikate en hulle identiteitsplaatjes ontvang. Dit is ongelooflik, ons is so dankbaar daar oor en by die selde gaan een groep middelvlak plaasbestuurders van 2 en 4 uh, melkerei gaan hulle certifikate ontvang, omdat hulle die breidstaart levensvaardigheid ontwikkelingsprogramm voltooi het. Dis groot jam en baie dankie daarvoor. Bloos baie dankie. Um, ek is nog bloedjong maar dit lyk vir my daar's 'n lewe na aftrede moontlik. Ehm um, dit laat my uit sien na my aftrede want het lyk vir my as mens afgetree is jy nog besig as wat jy as wat jy was toe jy voltyds in jou werk gestaan het. Euh vriende dis 'n voorreg geweest om ook vir jou hier te hê. Floris en uh, ons is dankbaar dit ek uh, het my hier ingestap en deel geraak van die geschiedenis van die gemeente maar maar ja, dit wat, dit wat ek hoor en wat ek beleef ook van jylle as gemeente maak my trots uh, om te sê ek is by Otenikwa land betrokke en uh, ek glo dat ons, dat ons hierdie, hierdie bediening verder um, kan vat en um, daar waar ons is nog een groter verskil kan maak vir Godse Koninkrijk. Kom ons sluit af vriende met ons laatste lied, um, Spring aan die volke die boodskap van hoop en bevrijding, so sê die Heere, verkondig al verder die tijding. Die tijding wat ook naar die werkplek het moet gaan, die tijding van Jesus' leiding wat plaasvervangen uh, was in my plek. Kom ons sluit af met die 4, 8, 6 in die eerste vers. stap, mag ons so diep bewus wees van die leiding wat Jesus uh, diergemaak mag dit ons inspireer, om met hierdie goeie nies dat het vir ons was mag ons met hierdie goeie nies ook die weet ingaan, en dit gaan deel met ander, mag sy genade, sy vrede, ook by jullie elkeen weesend leid, Amen Amen